În limba română. Omul care a cunoscut în sfârșit frica Odată cândva trăia un tânăr curajos și neînfricat pe nume Triton În ținutul Strogard, curajul era întâlnit. Însă Triton nu cunoștea cuvântul frică Unii ar zice că asta era nechipzuință Alții că era nesocoteală Dar băiatul chiar nu știa ce e aceea frică Oh, Triton, ești foarte curajos! Chiar nu ți-e frică niciodată? Ah, ce-i Frică! Când te sperie ceva și ești, uh, Sticum, speriat! Eh? Probabil e ciudat să simți așa ceva. O să caut, în fine, o zi bună. O zi bună! Având în vedere că toți menționau frica, Triton a devenit foarte curios. A hotărât să cutrăiere lumea în căutarea fricii. A mers ore întregi până a găsit un om sărac care stătea în pădure și plângea. O, oh, bunule om! Ajută-mă, te rog, familia mea! Toți au fost luați statiști de dragonul acela nemilos care trăiește lângă peșteră. Ajută-ne, te rog! Sigur, te voi ajuta! Îl voi învinge pe dragon și-ți voi elibera familia! A fugit spre peștere fără să se oprească. Când a ajuns acolo, a văzut un dragon nemaipomenit care stătea lângă familia omului sărac. Ha! Băiete necugetat! Ai venit aici ca să fii mâncat! Am venit ca să eliberez pe ostaticii tăi! Ce? Ia încearcă! Triton a alergat spre un copac din apropiere și a rupt un vrej. Din el a făcut un lasou și l-a aruncat pe capul dragonului, prizându-l de gură. A tras de alt vrej și s-a aruncat pe dragon, sărit pe spatele acesteia. Aha! Acum ești al meu! Haide! Așa zboară! Triton a sărit de pe spatele dragonului și a aterizat în fața omului care era acum cu familia sa. Dragonul s-a înălțat spre cer Mulțumesc, domnule! Mi-ai salvat familia! Eu sunt Arzan și sunt foarte recunoscător! Cu plăcere, domnule! Nu ți-a fost frică când te-ai înfruntat cu mărețul dragon? Ar fi trebuit să-mi fie frică? Am simțit doar un val de adrenalină prin vene? Caut și eu această frică, dar nu o găsesc foarte departe de aici, în orașul pe nume Drefar, e un oracol care are răspunsul la ceea ce cauți. Du-te acolo, dă-i brățara aceasta și vei găsi ceea ce cauți. Mulțumesc! Triton și-a continuat călătoria în căutarea fricii. A mers și a tot mers prin păduri dese, prin deșerturi înfierbântate și prin friguri necurzătoare. Până când, într-o zi, a ajuns într-un orășel pe nume Drefar După cum i s-a zis, s-a dus la oracol Când a intrat, a văzut un om misterios cu o glugă pe cap Care stătea în fața unui glob magic Bună, Triton! Te așteptam! Dar de unde știi cum mă numesc? Triton Nefricatul, așa ți se zice! Am auzit multe legende despre lupta ta legendară cu Mărețul Dragon. Am călătorit peste tot, căutând lucrul ăsta căruia oamenii zic frică. Spune-mi, înțeleptule, unde pot găsi frica asta? Hmm, o întrebare interesantă. Dar ce voi primi dacă îți voi spune răspunsul întrebării tale? Singurul lucru pe care îl am este această brățară. Ah, Brățara fermecată a destinului! Fantastic! Aceasta e o brățară magică care mai are o pereche. Adume pe cealaltă și vei găsi frica. Du-te la ocean și înoată până la fundul oceanului. Acolo vei găsi brățara și sentimentul fricii asta e tot! Triton s-a dus la marul oceanului și a sărit în apă. Când a ajuns acolo, a găsit o navă lovită de un mic iceberg care se scufunda încetul cu încetul. Ajutor! Ajutor să mă ajute cineva! Trebuie să-l ajut! Triton a sărit în apa rece ca gheața și plină de rechini și-a început să nuate spre navă Când a ajuns la ea, a fost tras în jos de curenții extrem de puternici Dar ce? Când a ajuns la fundul oceanului, a văzut o sirenă care ținea câte un lanț în fiecare mână Cu unul trăgea nava, iar cu celălalt pe el Pe mâna ei era brățara, brățara fermecată a destinului Triton a tras sirena spre el și i-a înfășurat-o cu lanțul Apoi i-a luat sirenei brățara și a anotat de-apoi spre țărm <p Shang -o> uf, uf, Am luat-o! S-a întors la cortul oracolului, dar acolo nu era nimeni Supărat și dezamăgit că tot n-a găsit frica, s-a dus spre oraș unde a auzit clopotele regelui bătând de două ori Scuze, domnule, dar de ce bat clopotele? Regele din drefara a renunțat la tron La cea de-a treia bătaie, Phoenix va fi eliberat Acela care îl va alege va fi dus în palatul regelui Dar ai să vezi ce se întâmplă Ai să vezi clopotele bătând în curând După câteva momente, clopotele au bătut iar în timp ce oamenii regatului așteptau, un fenix superb s-a înălțat în aer dintr-un foc Uau! Wow! Ce creatură fantastică! Fenixul a zburat direct la Triton, care a rămas șocat Într-o secundă, cei doi au dispărut în înaltul cerului Fenixul l-a dus pe Triton la curtea regelui din Drefar Bine ai venit! Maiestate, dumneata ești cel pe care l-am salvat în pădure!" Da, Triton. Căutam de mult un urmaș la tronul meu, dar nimeni nu merita. Aveam nevoie de un om puternic, curajos și neînfricat. Un rege are mare nevoie de aceste calități. Și tu le-ai pe toate, Triton." Poftim?" Adică, în tot timpul ăsta, eu am fost testat? Dragonul, oceanul adânc, sirena înfricoșătoare, toate au fost uh, niște încercări? Da, și te-ai descurcat de minune! De asta tu vei fi urmașul meu! Dar, dar, dacă nu voi putea face oamenii fericiți? În momentul acela... Pentru prima oară a început să simtă frica D Dacă nu mă descurc, dacă dau greș, ce e asta ce simt? E... asta este frica Triton, ești un om cinstit cu inimă de leu Sunt sigur că vei fi un rege minunat Dacă vei accepta, nu lăsa frica să te cuprindă, permite-i să te ghideze Învață de la ea! Mulțumesc, rege Arzan! Accept foarte umil oferta ta! Și astfel, Triton a devenit regele din Drefar și a continuat să conducă regatul ca un rege măreț, iubit de toți și cu frica de-a dreapta sa. Trăiască, regele Triton! Trăiască, regele Triton! Iar legendele despre regele Triton cel neînfricat au fost zise din generație în generație, căci poporul din Drefar nu mai avusese un rege atât de neînfricat, bun și curajos. Sfârșit!